A lovakat már nem kellett nógatni, leugrottunk a nyerekből, megitattuk őket, és elfogyasztottuk kevés ennivalónkat. A komancsoknál még volt egy kis szárított hús, mi pedig végére jártunk az elemózsiának, amelyet az estancia úrnője csomagoltatott nekünk az útra. Rövid pihenő után újra nyerekbe ültünk. A szurdok a völgyön túl folytatódott.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 – Miért éppen ő? – csodálkozott Fehérhód. Először ismert a francia tiszt hasonlít egy kicsit jó emberhez. Magas kora ősz haja szikár alakja egészen olyan, mint jó emberi. Atanázió tudta, hogy az apacsok Huárez pártján állnak, és ezek a sápadtarcóak is Huárez selegébe akartak beállni. Így tehát nem háborgathattak egy apacs főnököt, aki betegen feküdt a házban. Ah, – Á, így már értem. Ez a szenyor nagyon okos ember lehet, hogy ilyen gyorsan feltalálta magát.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 Ne, nem tudom, mit beszél, uram, mi is a franciák pártján állunk. Hát nem önkénteseket toboroztak oda Persze, de, de Napóleon seregébe. Úgy, hát szenyor Cortézio Napóleonnak dolgozik. Hát természetesen, ki másnak? Azt hittem úgy Ugyan, mi jut eszébe? Köszönöm, most már mehet. A szakállas mexikói arca eltorzult dühében.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 Huárez aláírása van rajta. A törzsfőnök kezébe vette az útlevelet, és megnézte minden oldalról, majd így szólt. Olyakolca már hallotta arról, hogy a sápatarcok papirosan is tudnak beszélni. Nem ismeri a jeleiket, de látja, hogy ez itt Huárez totemje. Harcosaim közt van egy fél vér, aki gyermekkorában a sápatarcok közt élt, és meg tudja a papíros szólaltatni. Mindjárt ide hívom.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 Nem értem, miért értek le a komancshartosok eredeti útvonalukról. Láttam, amikor nyomaik hirtelen más irányba fordultak. Akkor tudtuk meg, hogy Vinettú nagy sereget gyűjtött, és a koncsosz folyó felé vonult. Az apacsfalvak ezen a tájon így őrizetlenül maradtak. Elhatároztuk, hogy lecsapunk rájuk, és olyan gazdag zsákmájra teszünk szert, mint még soha. Vinettú a koncsosznál? Mi keresni valója lenne ott? Kitől kaptad ezt a hírt? Talán...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 Ezek elég súlyos érvek. De ha csak ugyan apacsok, nem győzöm bámolni hősiességüket. Vénettú ismeri az embereit? Gondolja, hogy ő küldte őket? Feltétlenül. Szenyor Atanáziótól hallottuk, hogy Vilettu holúszott át a Rio Grandén. Kizár dolog, hogy már a koncsosznál legyen még hozzá nagy sereggel. Véleményem szerint,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 Mintha csak nyelvét öltötte volna ki. Gibson újra meg akarta kotorni, és észrevettem, hogy társai izgatott várakozással figyelik. Ebben a pillanatban Oldeth odaugrott, és kikapta a faágat Gibson kezéből. – Hagyja abba, de listént! – rivalt rá. – Miért? – fortyant fel Gibson. – Már a tüzet sem szabad megkotorni. – Engem akar lóvá tenni? – A bagoly húhogással válaszolt. – Ez a megbeszélt jel mi? – Hát micsoda jel? Hát egészen megkergült.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 Nyilakad fel! A komancsok talpra ugrottak, és legalább két tucat nyílhegye fordult fenyegetően Gibson és társai felé. Tessék! nevetett Old Death félig gúnyosan, félig keserően. Mit nem merészelnek a gazficzkók a kalumetvédelm alatt? Most obaság volt meghagyni a fegyvereiket. Ekkor újra felangzott a madárcsipogás, és utána a bagolyhuhogás a magasból, mintha csak az égből jött volna. Gibson keze megrándult, hogy felkapjon egy gajat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 Szükségtelen, az apacsok az ellenkező irányban menekültek a völgy kiáratán. Őriztes csak a bejáratot is! Fejér megfogatta megfogadta a tanácsot, ha nem is meggyőződésből, csak mert nem akarta a nagy tarcú harcost megbántani. Csak hamar kiderült, hogy Oldeth aggodalma nem alaptalan. Alig, hogy a tíz harcos elfoglalta őrhelyét, puskalövéseket hallottunk a völgy bejárata felől.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 Perceid meg vannak számlálva. Könnyű a és ne menj hazugságokkal az ajkadon a más világra. Összejátszottatok az apacsokkal? Igen, felelte a haldokló Tudtátok, hogy ma ilyen támodás lesz? A topiák megsugták nekünk. És ők biztatták fel gibzont, hogy tűzjeleket adjon? Megállapodtak, hogy annyiszor lobbantja fel a tüzet, ahány száz komancs van itt. A meg megtudta volna, hogy 500-an vannak, elhalasztotta volna a támadást holnapra. Csak száz embere volt, hajnalban kap erősítést. Mindjárt gondoltam, bolindott mind Mindkét irányban elvágták az utat. Micsoda mészárlás lesz itt holnap. Az utolsó cseppvérünkig védekezünk, kiáltott a fehér hó dühében toporzékolva. A regget pedig nem várjuk meg, még az éjszaka kitörünk innen.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 Gyával vagy velük harcolni? kérdezte egy kisebb törsfőnök. Oldet keze ökölbe szorul, de erőt vett magán és nyugodtan felelte. Előbb bizonyítsd be a saját bátorságodat, mielőtt másokét kétségbe vonod. Én oldet vagyok, és elég, ha ennyit mondok. Faképnél hagyta őket, és leült mellénk. A komancs vezetők még jó ideig tanácskoztak, aztán felálltak, úgy látszik végre elhatározták, mihez fognak.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 Hallottuk még, és Vinetto a következő pillanatban eltűnt a szemünk elől. Mindez olyan gyorsan történt, hogy a komancsoknak nem volt idejük feleszmélni. Mire felugrottak és odarohantak, ahol Vinettút látták, már bottal üthették a nyomát. Oldeth a két törzsfőnök felé hajolt, mindkettő halott volt. Micsoda vakberőség! kiáltott föl Lang. Ez a Vinetto valóságos ördög! Várjatok egy kicsit! nevetett Oldeth. Most jön csak a java! Alig, hogy kimondta a vad üvöltést, hallottunk a katlan kiárata felől. Nem megbontam, kiáltott fel az öreg. Nem csak a törsfőnököt büntette meg, de a harcosait is kicsalta a katlamból. Figyeljetek csak! Egy revolver éles, vékony kattogását hallottuk háromszor, ötször, nyolcszor, sűrűn egymás után. Vinettu revolvere, mondta oldet mosolyogva. Úgy látszik, a komancsok körülfogták, de nem bírnak vele.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 Civilizált emberek többnyire uralkodnak magukon gyászukban is, de ezek az indiánok jajgattak és üvöltöztek, mintha elevenen nyúznák őket, és tomahawkjaikkal hadonászva körül halottaikat. Akosabb lenne, ha csendben maradnának és eloltanák a tábor tüzeket, jegyezte meg Oldeth. Mit határozott a tanács? kérdeztem. Hogy megkísérlik a kitörést nyugat felé?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 Old Death arcát különös vigyorgást orzította el. Így szokott nevetni, ha meg akart leckéztetni valakit, aki megbántotta. Körülnézett. A törzsfőnökön kívül egyetlen komancs sem volt a közelben. Hozzám hajolt és a fülembe súgta. Ha leütöm ezt a fickót gyorsan lóra, a bejárat felé vágtatunk mind az öten. A komancsok csak a kiáratnál csoportosulnak, ott akarna kitörni. Mit súgdolóztok?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 Görcsösen megmarkolta késenye lét, de nem merte előrántani. A sápa most nem érheti semmi baj, sziszegte. De ha a medicinám és kalumetem újra a nyakamban lóg, visszafizetek nekik mindent. Kínzóc fognak elpusztulni. Oldet oda sem hederített rá. Olyan biztonságban vagyunk most, mint Ábrahám ölében, mondta nekem.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 Ha a kilőtt nyilak és elhajított dárdák nem szállnak nestelenül, a lárma tégóító lett volna. Így csak egy-két puska ropogását és a komancsok ordítását verték vissza a sziklafalak. De hirtelen hátborzongató víjogás hallatszott. Ivi, Az apacok diadalordítása, Újongott szám, visszaverték a komancsokat.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 Az apacsok békében akartak élni, és ti ástátok ki a csatabárdot. Csak az a szerencsétek, hogy sorsoltok vinettu kezében van. Ő az egyetlen indián törzsfőnök, aki békére törekszik, és nem bosszú vágyó. Nem kérünk kegyelmet senkitől, jelentette ki fürgeszarvas. Akkor tegyetek, amit akartok, nekem igazán mindegy. Szavait elárulják, hogy az apacsok barátja vagy, mondta a komand sötéten.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 Old Shatterhand néven emlegetik. Ördöngös fickó, erős, bátor és ravasz is, de helyén van az esze és szíve. Nagyon szeretnék megismerkedni vele. Talán lesz még rá alkalom. Feleltem, ügyelve arra, hogy még egy mosolyjal se áruljam el, mit gondolok. Ekkor valami halk nesz ütötte meg a fülemet, és valaki ebb mellettem. Uff, Oldeth itt van? Ki gondolta volna, mennyire örülök?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 Ezért csaltok a komancsokat a katlamba, ahol elpusztítjuk őket az utolsó szálig. Nem riadsz vissza a vérontástól? Hallottam, mit mondtál a komancs főnöknek, és szavaitból látom, hogy igazot adsz nekünk. Meg kell bosszolnom, amit ellenünk vétettek. Gyere át hozzánk a barátaiddal együtt. Mikor? Most mindjárt. Nem sokára 600 apacs harcos érkezik ide, sok puskájuk van, és golyózápor zúdítanak majd a komancsokra.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 Kezet szólítottunk. – Mit jelentsen ez? – kérdezte Oldeth csodálkozva. – Ti ismeritek egymást? – Old Shatterhand a legkedvesebb jó barátom, akit testvélemül fogadtam – felelte Vinettu. – Old Shatterhand? – hebegett az öreg, és olyan arcot vágott, hogy kacagásban törtem ki. Oldeth dühösen rám ripakodott. – Ezt mert tenni velem maga, képmutató? Így lová tenni az embert! Jámbor újolcnak, tapasztalatlan zöldfülűnek adja ki magát, és közben nevet rajtam, hogy léprementem. mentem! Nem szégyeli magát! Összetörném a csontjait, old se töhent! Felemelte öklét, mintha fejbe akarna vágni, de a vége az lett, hogy megölelt, és néhányszor barátságosan hátba vágtuk egymást. Fehér testvérem, ne rá, mondta Vinettú. A tréfát én eszeltem ki, amikor még okom volt rá, hogy úgy tegyek, mintha én sem ismerném. Amikor utoljára találkoztunk, vinettú, vágtam a szavába. Előbb mondd meg, hol az a tíz sápat tartsz, aki a komancsoktól átszökött hozzád, a két topiának áltázott felderítővel. Elvágtattak, csivabába Huárezhoz. Hát, ez borzasztó, kiáltottam fel kétségbe esetten. Miért? Mert köztük volt az a kettő, akik nyúorlész óta üldözünk. Uff, uff, azok is köztük voltak. De kár, hogy nem tudtam. Azt mondták, sürgős dolgok van Csivabában, és már is sok időt vesztettek. Vinettú Huares pártján áll, ezért minden támogatást megadtam nekik. Pihent lovakat kaptak tőlem, útravaló való eleséget és még vezetőt is, azt a két állítólagos topiát, aki jól ismeri az utat a Mapi min keresztül. Még ezt is. Pient lovakat, elességet vezetőket! az az átkozott Gibson már a kezemben volt, és megint bottal üthetem a nyomát.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 Ekkor éles hang ütötte meg a fülünket. Na ho! Ez a szó azt jelenti most. A következő pillanatban a két lövés dördült el egymás után. Vinetú ezüst puskája indította el a csatát. Aztán vad üvölt és következett. Puskák ropogtak, tomahalkok csörrentek, láncák csaptak össze. A lovak izgatott nyerítését és a komancsak ordítását túlharsogta az apacsok tiadalkiáltása. kiáltása. Ibi, ibi, ibi, ibi!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 Éppen azért, Vinettu, kérlelte Oldeth. Erről szó sem lehet. Egyszer már megpróbáltam, és követeimet is meggyilkolták. Kivállalná újra ezt a veszélyt? Én? Mondta Oldeth. Bemegyek közéjük, és beszélek a főnökükkel. Milyen feltételeket szabsz neki? Vinettu megint hosszas töprengésbe esett. Végül felemelt a fejét, és így szólt.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 Délben sikerült kijutnunk a kanyonok szövevényéből, és nekivágtunk egy majdnem prérihez hasonlító gyérfűvel belepett fensíknak. Csak hamar nyomokra bukkantunk, vagy tíz lovas járhatott előttünk. Vinetú biztosra vette, hogy gibsonék nyomai ezek. Rövid vizsgálódás után kétféle nyomot különböztettünk meg közöttük. A topiák ugyanis, akiket vinettó kísérőül adott gibzon mellé, patkolatlan lovan ültek.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 Ölmen a neve. Mit mond? Ölmen? Kiáltott fel most Lang. Legyen szíves, ső, kérdezze meg tőle, nem beszéle angolul, mert a spanyolból én nem értek egy kukkot se. Beszélek il -e angolul is, mondta a gámbó színó, besen várva Old tolmácsolását. Kérdezni akar tőlem valamit? Mintha Ölmen nevét említette volna az imén, Fordult hozzá Lang izgatottan. Jó hallottam, miféle Ölmenről beszélt?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 és készségesen felelt minden kérdésükre. Elmesélte szenyor ölment bonanzáját is, hogy milyen kincseket rejteget, és a feltárási munka mennyire előre haladt. Erre felfigyeltek, és áról kezdték faggatni, hogy hol az a bonanza. Rákiáltottam, hogy fogja be a száját, mire abba hagyta a fecsegést. A fehérek dühem most újra ellenem fordult, megkötöztek, és beástak a patakba. Horton meg addig vertik, amíg el nem mondott mindent, de úgy látszik gyanakodtak, hogy talán félre akarja vezetni őket.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 Olyan volt, mint egy gyilkos, amikor kését áldozat a szívébe döfi. Gondolja, hogy innen egyenesen a bonanzához vágtattak? Kérdezte hangon. Feltétlenül elhatározták, hogy megrohannyák és kirabolják. A bonanzában gazdag zsákmány vár rájuk. Lőszer, eleség és még sok minden, aminek a gazfickók jó hasznát vehetik. Nem is szólva már kibányászott ezüstről. Anya marultak, kiáltott fel Oldeth.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 Na, ha így áll a dolog, nem kell a rajtaütéstől félnie. És hogyan szervezte meg a kapcsolatot a külvilággal? Két hetenként két látja el a föld lakóit mindennel, amire szükségük van, s ösvéreks szállítják el a kitermelt érzet is. Remélem, szenyor Ölmen nem feledkezett meg a bejárat őriztetéséről. Éjjel mindig őr a kapuban. Azon kívül egy vadászunk is van, aki egész nap a környéken kóborol és vadpecsenyéről gondoskodik a telep számára.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 Nem bírtam tovább hallgatni a bárgyú mesét, amit nagyra ravaszú kieszelt. Előléptem a rejtek helyemről. Gibson, amint megpillantott, felpattant helyéről, arcán megdöbbenés és rémület tükröződött. Hol vannak a csimarrai, Gibson? Rivaltam rá. Talán ők is betegek, és szállást kérnek éjszakára? Úlert mint mindig fásultam, meret maga elé, és nem vett tudomást arról, ami körülötte történik. De Gibson rettenetes indulatba jött. Gazember! Ordította. Hát mindenhova utánam jössz! Puskáját csővénél megmarkolva magasra emelte, hogy fejbe vágjon vele. Rávetettem magam, és félig félrelögtem, de a puska agya már teljes lendülettel lezúdult, és ólert koponyáját találta el. A fiatalember ember hangtalanul összerogyott. A következő pillanatban több bányász hatolt be hátulról a sátorba. Puskáikat gibzorra szegezték, akit mindkét kezemmel megragadtam. Ne lőjetek!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 és részletes tervrajza. Még az itteninél is gazdagabbnak ígérkező bonanza volt az, melyet is során fedezett fel, és az öccse nevére hagyományozott. Fred Horton egy csapásra dúsgazdag emberré vált. Hogy Gibsonnak mi lehetett a célja William Olertel, most már senki sem tudja megmondani. Zsebében vaskos banki egy köteget találtunk, és jóformán az egész pénzt, amit O'Lert bankár ügyfeleitől kicsalt,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 és elbocsátásomat kértem a detektív iroda szolgálatából. Ellenállhatatlan vágy fogott el, hogy Hortonnal együtt, Mexikó észak-nyugati részébe, a vadregényes szonorába utazzam, ahol bizonyára érdekes kalandok várnak rám. Csak egy gondolat fájt rettenetesen, hogy az a bátor, nagyszerű, kedves öregharcos, aki annyi bajból kisegített, és akitől olyan sokat tanultam, a felejthetetlen Old Death, már nem lovagolhat mellettem.